Чайна Б'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 48 Майже о четвертій, коли вони збиралися йти, Дерхан обняла спершу Айзека, тоді ягарика. Перш ніж обійняти Гаруду, вона завагалася лише на мить. Він не відповів на обійми, але й не відсторонився. «Побачимось на місці зустрічі», – тихо проказала вона. «Ти знаєш, що маєш робити?» – запитав Айзек. Вона кивнула і штовхнула його до дверей. Тепер завагався він. Це був найтяжчий момент. Він подивився на Андрея, котрий лежав, заціпанівши від страху і виснаження. Очі оскляніли, а кляп у роті був липкий від слизу. Вони мали взяти його з собою, і не можна було допустити, щоб він забив на сполох. Пошепки обговорили це з Ягариком. Від страху старагань нічого не чув. У них не було препаратів. Айзек не мав кваліфікації біотавматурга. Не міг похабцем просунути пальці крізь череп Андрія і тимчасово вимкнути його свідомість. Натомість їм довелося звернутися до більш грубих навичок ягарика. Гаруда згадав про ями для сутичок, про молочні бої, які закінчувалися тим, що один із суперників непритомнів, чи здавався, але не вмирав. Він згадав про техніки, які він відпрацював на опонентах-людях. «Він старий, – прошепотів Айзек. – Він умирає, він слабкий, обережно з ним». Ягарек підкрався до стіни, де лежав Андрій, дивлячись на гаруду зі стомленим, нудотним перечуттям. Швидким тваринним рухом Ягарек опинився в Андрія за спиною, та, припавши на одне коліно, притиснув голову старигання лівою рукою до підлоги. Андрій витріщився на Айзека, не в змозі закричати через кляп. Айзек, нажаханий, винуватий і принижений, не міг не відповісти на його погляд. Він дивився на Андрея, знаючи. Старий думає, що зараз помре. Правий лікоть Ягарика пролетів різкою дугою, точно поціливши в точку між черепом і шиєю. Андрей здушено скрикнув від болю. Очі згасли і заплющилися. Ягарик не відпустив Андреєвої голови. Він тримав руки напруженими, встромивши свій кислявий лікоть у м'яку плоть і рахував секунди. Зрештою, тіло Андрія обм'якло. «Він прокинеться», – сказав Ягарик. «Можливо, за двадцять хвилин, а може і за дві години. Мені треба за ним наглядати. Я можу знову переспати його. Але треба обережно, бо якщо переборщити, у мозок перестане надходити кров». Вони обгорнули Андрієве нерухоме тіло ганчір'ям, яке вдалося знайти. Він був напівмертвий. Внутрішні чоловіка роками роз'їдала хвороба. Старий був навдивовижу легкий. Вони йшли разом, тримаючи вільними руками величезний мішок, що остримив між ними. Рухалися так обережно, не наче переміщали релігійний артефакт, мощі якогось святого. На них все ще було абсурдне обридле ганчір'я, під яким вони ховалися, зігнувшись і волочачи ноги, мов жебраки. Під каптором темну шкіру Айзека досі всипали крихітні кірки, що залишилися від гоління бияк. Ягарек обгорнув голову, як і ноги, у гнилу тканину, лишивши собі лише крихітний проріз для очей. Він нагадував безликого прокаженого зі шкірою, що розпадалася, і яку доводилось ховати. Всі троє були схожі на огидний караван-бродяг, мандрівне угрупування жебраків. Біля дверей вони один раз швидко оглянулися. Обоє підняли руки, прощаючись із Дерхан. Айзек подивився на Пенч-Фінчес, що спокійно їх споглядала. Вагаючись, помахав і їй, піднявши брови в німому запитанні. «Я тебе ще побачу?» «А може, він хотів запитати, ти нам допоможеш?» Пенч-Фінчес помахала на прощання, не вклавши в жест жодної прихованої відповіді. Та відвела очі. Айзек відвернувся, стиснувши губи. Вони з Ягариком почали небезпечну подорож через усе місто. Перетинати залізничний міст вони не наважились. Боялися, що якщо їх помітить розлючений машиніст, то дорогою він не лише свисне на них з парового свистка. Він міг роздивитися їх і впізнати, або повідомити своєму начальству на станції підступна чи Слинний базар або навіть на самому вокзалі на вулиці Вітчою, що три дурні нероби вештаються по коліях і кличуть на себе лихо. Попастися комусь було б надто небезпечно. Тож, натомість, Айзек з Ягароком попленталися по сипкому кам'яному схилові біля залізниці, тримаючи Андрія, який похитувався і звалювався в бік тротуарів. Було спекотно, але не надто. Здавалося, щось у місті не так. Було враження, що сонце збліднуло, що його промені вибілили тіні і прохолодні закутки, які робили архітектуру справжньою. Сонячний жар поглинав звуки і позбавляв їх сутності. Айзек пітнів і мовчки лаявся під своїм смердючим рядном. Йому здавалося, що суне крізь якийсь туманний спекотний сон. Тримаючи по руки Андрія, наче друга, що нализався дешевого піла, Айзек з якариком Пленталися по вулицях, прямуючи до мосту півнячий гребінь. Тут вони були чужинцями. Це була не твань, не лихокрай і не нетрища пустира кеч. Там вони були б невидимими. Групка знервовано перетнула міст. Навколо простиралося каміння. Долинали насмішки і підколки продавців та покупців. Ягарик крадькома тримав одну руку на клубку нервів і судин шиї Андрія. Готовий стиснути, якщо старегань почне прокидатися. Айзек бубонів нескінчений потік лайки, що звучав, як п'яна нісенітниця. Частково це було прикриття. Він готувався. Давай, скотино, тихо, напружено бурмотів він. Давай, давай, падло, наволоч, покидьок. Він навіть не знав, на кого лається. Айзек з Ягариком перейшли міст повільно тримаючи і супутника, і мішок з необхідними речами. Навколо них розходилися люди, даючи дорогу, і лише кпили у слід трійці. Їм треба було триматися напоготові, щоб щоб насмішки не переросли у сутичку. Якщо якісь знуджені сміливці вирішили б порозважитися, причепившись до жебраків, це була б катастрофа. Однак вони перейшли такий міст, на якому почувалися одинокими і беззахисними, де сонце, здавалося, підкреслювало їхні постаті, перетворюючи подорожніх на мішені для нападу. А далі тріця прошмигнула до малого кільця. Місто, здавалося, знову зімкнуло навколо них свої губи. Вони знову почувалися в безпеці. Там були й інші жебраки, що тінню ходили за місцевою знаттю, злочинцями із сережками в вухах, товстими лихварями і мамками з манірно стиснутими губами. Андрій злегка вирухнувся, тож ягарик знову взявся за нього, натискаючи де слід. Там було багато бічних вуличок. Айзек з Ягариком могли уникати великих доріг і йти по затінених алейках. Вони проходили під шворками з пранням, натягнутими між Тарас із з різних боків вулиці. Ліниво обіпершись на балкони, фліртуючи із сусідами і сусідками, на них позирали чоловіки і жінки в самому спідньому. Тріця проминала купи сміття і розбиті кришки каналізаційних люків, а діти плювали в них із горішніх поверхів або кидали камінці, відразу ж тікаючи. Як і завжди, Айзек з Ягариком шукали залізничну колію. Надибали її колостанції Підступна, де поїзди до Салакузьких полів відокремлювалися від лінії Зюйт. Підкралися до Віадука, що хаотично вився над бруківкою слинного вогнища. Повітря над шумним натовпом поступово червоніло з настанням присмерку. Арки були вимазані мастилом і кіптявою, порослі цвіллю, мохом і витривалими в'юнкими рослинами. Вони кишили ящерками і комахами, а аспіди ховалися тут від спеки. Айзек з якариком звернули в брудний глухий кут біля бетонно-цегляної основи колій. Вони відпочивали. В міських заростях над головою хотіло життя. Андрей важив небагато, однак тягти його ставало все прикрише. Здавалося, він важчав із кожною секундою. Вони розправили зболені руки й плечі, глибоко вдихнули. За кілька метрів від їхньої маленької схованки дріботіли натовпи зі станції. Коли напарники відпочили й поміняли руки, вони підвелися і знову рушили в дорогу йшли бічними вуличками у затінку лінії зюйт до серця міста. Штиря та веш вокзалу на вулиці Вітчою, яких іще не було видно через кілометри будинків довкола. Айзек почав говорити. Він розповів Ягарику, що, за його задумом, мало відбутися вночі. Дархан попрямувала звалищем сірого меандру до Ради конструктів. Айзек попередив конструктовий інтелект, що вона прийде. Жінка знала, що на неї чекають. Ця думка її тривожила. Підходячи до порожнини, де ховалася Рада, вона раптом почула, як їй здалося, стишене шепотіння. Напружившись, Дерхан витягла пістоль. Перевірила, чи він заряджений, чи повна панівка. Дерхан ішла дуже обачно, намагаючись не видавати жодного звуку. В кінці тунелю зі сміття вона побачила край майданчика. Хтось пройшов повз її поле зору. Вона сторожко наблизилась. Тоді повзкупи розкиданого сміття пройшов інший чоловік. І вона побачила, що той задягнений у робітничий комбінезон та похитується під вагою своєї ноші. Через плече в нього був перекинутий моток кабелю в чорній поплітці, що обвивав його не наче якийсь хижий полос. Дерхан трохи випрямилась. Це не варто чекала на неї. Вона була в осерді ради конструктів. Дархан увійшла на майданчик, нервово поглядаючи вгору, аби перевірити, чи нема над головою вартових дирижаблів. Тоді вже звернула увагу на те, що відбувалося перед нею, охнувши від масштабів зібрання. З усіх боків було зі сто чоловіків і жінок, зайнятих всілякими незрозумілими завданнями. Переважно це були люди, однак серед них виднілося кілька водяників і навіть дві хепри. Всі вони були задягнені в дешевий брудний одяг. Майже усі тримали перед собою величезні мотки промислового кабелю. Там були які завгодно його різновиди. Переважно чорний, але траплялися й коричневі, сині, червоні і сірі поплітки. Були мотки завтовшки, як людське стегно, під якими згиналися пари кремезних чоловіків. Були й клубочки дроту не більш як 10 сантиметрів у діаметрі. Коли Дерхан увійшла, бормотіння на галявині припинилося. Всі очі звернулися на неї. Кратер звалища кишів тілами. Дерхан зглитнула і уважно на всіх подивилася. До неї на слабких тендітних ногах дріботів аватар. «Дерхан Сумолок!» – тихо сказав він. «Ми готові!» Якийсь час Дерхан перемовлялася із аватаром, уважно звіряючись із намальованою мапою. Кривава впадина в розчахнутому черепі аватара смерділа особливо сильно. У таку спеку його неповторний сморід напівзагнилого мертвяка було неможливо витримувати. Тож Дархан затримувала дихання як тільки могла, судомно ковтаючи повітря, коли вже доводилося, крізь брудний рукав плаща. Поки вони розмовляли, решта зібрання трималася на шанобливій відстані. «Це майже вся моя органічна паства!» – сказав аватар. – Я відправив рухомих мене доставити термінове повідомлення. І вірні, як бачиш, зібралися. Він зупинився і клацнув. Чужорідний нелюдський звук. – Треба починати, – продовжив. – Уже сімнадцять хвилин по п'ятій. Дерхан подивилася на небо, колір якого ставав все більш насиченим, попереджаючи про сутінки. Вона не сумнівалася, що хронометр, котрий перевірила рада конструктів, якийсь годинниковий механізм, схований глибоко в нутрощах смітника, був точним до секунди. Жінка кивнула. За командою аватара паства вирушила зі звалища, похитуючись під вагою кабелів. Перш ніж піти, вони поверталися до тієї точки у стіні звалища, де ховалася рада конструктів. Намить, зупинившись та поклавши за потреби кабель на землю, вони виконували руками релігійний жест, схожий на зімкнуті коліщатка. Дерхан дивилася на них із тривожним перечуттям. «Їм не вдасться», – сказала вона. «Їм бракує сили». «У багатьох є візочки», – відповів аватар. «Вони йтимуть позмінно». «Візочки?» – запитала Дерхан. «Звідки?» «У когось свої власні. Інші купили їх чи орендували сьогодні за моїм наказом. Вони нічого не крали. Привернути до себе увагу було б занадто ризиковано. Нас могли б викрити». Дархан відвернулася. Її непокоїло, що Рада настільки сильно контролювала своїх послідовників людей. Коли зізвали, звалища пішли останні запізнілі, Дерхан з аватаром наблизилася до нерухомої голови Ради Конструктів. Рада лежала на боці, перетворившись на невидимі нашарування сміття. Поруч лежав в очікуванні короткий товстий моток кабелю. Кінець був розірваний. На третину метра товсту гуму поплавили і розділили на кілька частин. З поплітки стирчали покручені дроти, витягнуті з акуратних клубків і плетінок. Серед сміття лишався ще один водяник. Дерхан побачила, що він стоїть неподалік і стровожено спостерігає за аватаром. Вона поманила його ближче. Той посунув до них то на чотирьох ногах, то на двох, розщепивши пальці ступнів, аби рівно триматися на непевній землі. Комбінезон у нього був зі світлої вощеної матерії, якою часом користувалися водяники. Вона відштовхувала рідину, аби не промокнути і не поващити, коли водяник плавав. «Ти готовий?» – запитала Дерхан. Водяник кивнув. Дерхан пильно на нього подивилася. Проте вона замало знала про його народ. В ньому не було нічого такого, щоби підказувало їй, чому він присвятив себе цій дивній, вимогливій секті. Чому поклонявся цьому непевному інтелектові, раді конструктів. Для неї було очевидно, що рада ставилася до своєї пастви як до пішаків що вони не приносили їй ніякої радості чи задоволення, а лише певну користь. Дерхан не розуміла, ані трохи не розуміла, що давала вірянам ця єретична церква. «Допоможи мені дотягнути це до річки», сказала вона, піднімаючи один з кінців товстого кабелю. Жінка похитнулася під його вагою, і водяник кинувся до неї, допомагаючи не втратити рівновагу. Аватар не рухався. Він спостерігав, як Дархан і водяник відходять від нього, прямуючи до бездіяльних кранів, що на північному заході вистрілювали в небо з закуп сміття довкола ради конструктів. Кабель був величезний. Дархан довелося кілька разів зупинитися, покласти його й передихнути, перш ніж рухатися далі. Водяник флегматично плівся поруч, зупинявся, коли й вона, і чекав, коли можна буде знову рушати. Розмотуючись, котушка дроту за ними поступово зменшувалась. Дерхан обирала дорогу, рухаючись крізь купи непотребу до річки, немов розвідниця. «Ти знаєш, для чого все це?» – швидко запитала вона у водяника, не обертаючись. Він кинув на неї різкий погляд. Тоді поглянув на виснажену постать аватара, яку все ще було видно на фоні сміття. Похитав оберезклою головою. «Ні!» Відказав він. Лише почув, що Бог-машина вимагав нашої присутності, аби ми були готові ввечері попрацювати. Почув його наказ. Аж сюди прийшов. Інтонація у водяника була цілком нормальною. Він говорив уривчасто, але доброзичливо, без релігійного фанатизму. Його відповідь більше нагадувала філософські нарікання роботяги на начальника, який вимагає працювати понад а доплачувати за це не збирається. Але коли Дерхан захрипіла від напруження, почала ставити більше запитань, як часто ви збираєтесь, що ще рада просить вас зробити, він з острахом і підозрою зиркнув на неї та почав відповідати на все одним словом, потім кивками, а потім взагалі перестав говорити. Дерхан замовкла. Вона зосередилася на своїй ноші. Смітники розкинулися неохайними лабіринтами, аж до самої річки. У сірому меандрі від берегів річку відділяли стіни зі слизької цегли, що випиналися з темної води. У часи розливу відповідній рятував хіба якийсь метр крихкої глини. В інший же час між хвилястою поверхнею смоли і верхівкою стін було аж 2,5 метри. З потрощених цеглин виростала огорожа, яку збудували багато років тому щоб утримати тодішні зачатки сміттєзвалища. Була вона із залізної сітки, дерев'яних планок і бетону. Але з часом під вагою накопиченого сміття стара огорожа загрозливо нависла над водою. За десятки років частини слабенької стіни попроривалися і висмикнулися із бетонної основи, розсипаючи сміття в річку. Огорожу ніхто не ремонтував тож у тих точках сміттєзвалище утримувало лише міць самого потрощеного непотребу. Стиснуті блоки сміття коли-неколи падали у воду масними лавинами шлаку. Велетенські крани, що вивантажували непотріб і сміттєвих барж, колись стояли на відстані кількох метрів від нейтральної території, висушеної сонцем і порослої низенькими кущиками. Але ці кілька метрів швидко захопило сміття. Тепер працівникам звалища доводилося плентатися по горбистому рельєфу, щоб дістатися до кранів, які нині стерчали просто з огидного рельєфу смітника. Сміття було гейбеплодючим і породжувало все нові конструкції. Дерхан з водяником блукали в грязюці, аж поки лігва ради конструктів не сховалося з очей. За ними тягнувся слід з кабелю, котрий ставав невидимим, як тільки опинявся на землі перетворювався на ще один шмат непотребу в цілому пейзажі механічних відходів. Пагорби сміття поступово зменшувалися в міру наближення до річки. Перед ними з горішнього шару відходів на метр злишком здіймалася як жава загорожа. Дерхан трішки змінила напрямок, попрямувавши до великого пролому в стіні, де звалище виходило на річку. По той бік огидної води Дерхан забачила новий карбузон, на мить, точно в отворі, опинилися округлі шпилі вокзалу на вулиці Вітчою, що нависали над містом вдалечині. Їй було видно підвісні колії, що тягнулися між безладно розміщеними баштами. Вартові вежі потворно випиналися в небо. Навпроти, на край річки жирно накочувалося слинне вогнище. Уздовж смоли не було набережної. Натомість, де-недеви гулькували окремі відрізки вулиць а далі приватні сади, голі складські стіни і пустирі. За приготуваннями дерхан спостерігати було нікому. За кілька метрів від краю Дархан поклала на землю кінець кабелю і обачливо підсунулася до дєревогрожі. Вона намацувала ногами тверду поверхню, побоюючись, що сміття сунеться і жбурне її в багнисту річку. Жінка якомога нахит... Жінка якомога нахилилася й оглянула неквапливі хвилі на плесі. Сонце повільно наближалося до дахів із західного боку, і брудний темний колір річки підсвічував червоним. Пенш! прошипіла Дерхан. Ти там? За мить почувся тихий плюскіт. Один із непримітних шматків сміття, що вкривали річку, раптом підплив ближче. Він рухався проти течії. Пенчфінчес виставила голову над водою. Дехан усміхнулася від дивної, відчайдушної полегкості. То що? сказала Пенчфинчес. Настав час виконати моє останнє завдання. Дехан кивнула, почуваючи недоречну вдячність. Вона допоможе пояснила іншому водяникові, який тревожно і підозріло витріщався на Пенчфинчес. Кабель завеликий і заважкий для тебе одного. Якщо ви проберетесь, я подам його вам обом. За кілька секунд водяник розважив, що ризики від участі новоприбулої були не такі важливі, як поставлене завдання. Він нервово і налякано зиркнув на дерхан і кивнув. Швидко потупцяв до отвору в металевій сітці. На мить спинився, а тоді елегантно стрибнув у воду. Він пірнув настільки точно, що почувся лише тихий сплеск. Пенч з недовірою його оглядала, поки він наближався. Дерхан швидко роззирнулася і побачила циліндричну металеву трубу, завтовшки грубшу за її стегно. Вона була довга і надзвичайно важка. Однак, завзято працюючи і незважаючи на зболені м'язи, Дерхан поволі підсунула її до прогалини в огорожі. Нарешті припарла трубу в притул до розриву. Жінка випростала руки, поморщившись від болю в м'язах. Далі відступила назад. Узяла кабель і підтягнула його до краю води. Вона почала просувати кабель донизу, перекинувши його через трубу та підштовхуючи з усієї сили. Все більше і більше витягувала з котушки, схованої в серці звалища, і передавала вже розмотане ближче до води. Нарешті Дерхан достатньо опустила кабель, щоб Пенчфінчес, майже вистрибнувши з річки, могла вхопитися за кінець. Під її вагою метр-два кабелі опустилися під воду. Край звалища загрозливо навис над річкою. Проте кабель сковзнув по гладенькій поверхні труби, притиснутої з обох боків до огорожі, і легко зависнув донизу. Пенчфінчес знову потягнула його на себе, пірнаючи аж до дна річки. Не чіпляючись за непотріб, що слугував за ґрунт на звалищі, Кабель швидко проминав край смітників і падав у воду. Дархан дивилася на його нерівний рух. Раптові ривки, коли водяники на дні річки, відштовхувалися ногами і прискорювалися. Вона посміхнулася, відчувши на крихітну мить тріумф і стомлено обперлась об розбитий бетонний стовп. На поверхні води нічого не виказувало, що внизу щось відбувається. Велетенський кабель ривками опускався у воду біля берегової стіни. Він стрімко пірнав у Темряву, входячи у річку, чітко перпендикулярно. Дерхан здогадалася, що водяники, напевно, спершу затягують розмотаний кабель потрібної довжини у воду при березі, а вже потім тягтимуть його дном на той бік. Зрештою, кабель завмер. Дерхан мовчки спостерігала, чекаючи на якийсь знак від своїх спільників. Минуло кілька хвилин. В самому центрі річки щось вигулькнуло. Це був водяник, що піднімав руку на знак тріумфу. Або привітання. Або просто сигналу. Дерхан помахала у відповідь та примружилась, аби розгледіти, хто то є, і визначити, чи для неї призначалося це повідомлення. Річка була дуже широка, тож розгледіти постать спершу не вдавалося. А відтак Дерхан побачила в руці складений лук і зрозуміла, що це пенчфінчес. Вона усвідомила, що водяниця з нею прощалась, і відповіла на прощання. Дерхан подумала, що було, мабуть, не надто розумно залучати пенчфінчес до цього останнього етапу полювання. Звичайно, таким чином завдання полегшувалося, але вони могли попоратися і без неї, з допомогою ще якихось водяників, послідовників Ради. І ще менш розумно було перейматися, навіть трохи розстаючись із пенчфінчес і зичити їй удачі та щиро махати на прощання, і відчувати невелику, але втрату. Водяниця найманка свою роботу виконала, і могла тепер іти займатися більш вигідними і безпечнішими угодами. Дерхан нічого їй не завинила. Точно не подяку і не приїзд. Проте обставини склалися так, що вони стали товаришками, і Дерхан було шкода, що спільниця йде. Вона була частиною, хай якою маленькою, цієї хаотичної, жахливої боротьби. І Дерхан не могла не сумувати, що Пенш їх покидає. Рука з луком зникла. Пенш Фінчес знову пірнула під воду. Дерхан відвернулася від річки і попрямувала леберентом ради. Вона йшла уздовж кабелю плутаними проходами нагромаджень сміттєзвалища, аж поки дісталася ради. Аватар стояв біля розмотаної котушки, оплетеного гумою дроту. «Перехід успішний!» – запитав він, щойно побачивши її. Перевальцем підійшов ближче, трохкочучи кабелем, що вистромлювався з його черепної порожнини. Дерхан кивнула. «Нам треба тут все підготувати!» – сказала вона. «Де гніздо?» Аватар повернувся та вказав Дерхан іти за ним на мить зупинившись, підняв другий кінець кабелю. Він похитнувся під такою вагою, але не поскаржився і не попросив допомоги, а Дерхан і не пропонувала. Тримаючи під рукою грубий ізольований дріт, аватар підійшов до скупчення сміття, в якому Дархан упізнала голову ради конструктів. Це відбулося котрось бантежної миті, як у дитячій книжечці з оптичними ілюзіями. Не наче дівоча лице – раптом перетворилося на обличчя старої карги. Вона все ще лежала на боці, не подаючи жодних ознак життя. Аватар потягнувся до гараток, що правили за металеві зуби Ради. За одним із велетенських прожекторів очей з корпуса, в якому стукотіли клапани якоїсь надзвичайно складної аналітичної машини, вирвався плутаний клубок дротів, трубок і непотребу. Це була перша ознака, що грандіозний конструкт був активний. Дерхан здалося, що вона побачила слабкий спалах світла у величезних очах Ради. Аватар встромив кабель у відповідне місце біля аналогового мозку, що належав до мережі, з якої складалася особлива нелюдська свідомість Ради. Відтак розмотав кілька товстих дротів у кабелі і розсипі металу, що формував голову Ради. Дерхан відвернулась від побаченого її нудолу. Аватар спокійно працював, незважаючи на те, як гострий метал проривав рани на його руках, і звідти по зів'ялій шкірі поволі витікала сіровата кров. Він почав під'єднувати раду до кабелю, скручуючи дроти завтовшки з спалець в єдиний провідник, уставляючи контакти в гнізда, з яких виривалися дивні іскри розглядаючи ніби безладні вузлики міді, срібла і скла в мозку ради конструктів і в гумовій обмотці кабелю, з яких він одні вибирав та підлаштовував, на інші не зважав, сплітаючи проводку в неймовірно складні конфігурації. «Все інше просто», – прошепотів він. «Дріт до дроту, кабель до кабелю, на кожному з'єднанні, по всьому місту. Це просто». Єдина складність тут, біля джерела. Правильно під'єднатися, считати ментальні виділення, зімітувати роботу шоломів-комунікаторів для альтернативної моделі свідомості. І все ж, хай яким складним виявилося завдання, було ще засвітло, коли аватар подивився на Дерхан, витарпанівичені рука обстегна і сказав, що закінчив роботу. Дерхан Вражено дивилася на крихітні спалахи й іскорки, що містично вистрілювали зі з'єднання. Це було прекрасно воно блищало, неначе механічна коштовність. Голова ради, величезна і усе ще нерухома, неначе голова сплячого демона, була приєднана до кабелю вузлом з'єднувальної тканини. Це був електромеханічний тавматургічний шрам. Дерхан спостерігала, зачудована. Зрештою, вона відвела очі. «Ну що ж», – непевно мовила жінка, – «мабуть, мені краще піти сказати Айзеку, що... що ти готовий». Зачерпуючи брудну воду широкими помахами рук, Пенчфінчес із супутником прямували крізь рухливу темряву смоли. Вони не висувалися. Напарники ледь бачили дно, що отемніло трохи нижче. Кабель Повільно розмотувався з тієї купи, що вони лишили на дні річки біля краю стіни. Кабель був важкий, і вони в'яло тягнули його крізь брудну річку. У цій частині смоли не було нікого, крім них. Там не було інших водяників, лише кілька витривалих хирлявих рибин, які нервово сахалися від нашої парочки. «Ніби в Баслагу знайдеться якась всемогутня сила, що змусить мене їх з'їсти», – подумала Пенч Фінчес. Минали хвилини, а вони все пливли. Пенч Фінчез не думала про Дерхан, ані про те, що мало статися вночі. Не розмірковувала над планом, який підслухала. Не оцінювала вона і шанси на успіх. Її це не стосувалося. Седрах і Танцел загинули, і настав час рухатись далі їй самій. Десь в душі вона зичила Дерхан та іншим, щоб все вийшло. На якийсь короткий час вони були на одному боці, і частина її розуміла, що на карту поставлено дуже багато. Новий корбузон був заможним містом з тисячами потенційних замовників. Вона хотіла, щоб це місто лишалося здоровим. Перед нею здіймалася слизька темрява річкової стіни. Пеншвінчос сповільнилася. Вона затрималася у воді і набрала в руки трохи кабелю. Достатньо, щоб дотягнути його до поверхні. Намить завагавшись, водяниця відштовхнулася ногами. Подавши напарниковий знак рухатися за нею, вона попливла крізь каламуть до переломленого поверхнею смоли світла, де тисячі сонячних променів на біч розсипалися по хвильках. Вони випірнули разом і подолали останні метри до затінку берегової стіни. В цеглу були вбиті поіржавілі залізні обручі, що утворювали драбину до доріжки вгорі уздовж стіни. Навколо осідали звуки кебів і пішоходів. Пенчфінчес трохи пересунула лук, щоб було зручніше. Вона поглянула на непривітного колегу і заговорила до нього Лубоцькою, багатоскладовою гортанною мовою більшості східних водяників. Він розмовляв на міському діалекті, який змішався з людським рагамолем. Проте вони все одно могли порозумітися. «Твої друзі знають, що мають шукати тебе тут?» Різко поцікавилася пенч -фінчіс. Він кивнув. Ще одна людська звичка, що її запозичили міські водяники. «Моя робота закінчена», – оголосила вона. «Тепер мусиш тримати кабель сам. Маєш їх дочекатися. Я йду». Він усе ще непривітно подивився на неї і знову кивнув, піднявши руку різким порохом, який можна було сприйняти за якесь прощання. Пенчфінчес це розвеселило. «Плідного дня!» – сказала вона. Це було традиційне прощальне висловлювання. Вона пірнула в смолу і подалася геть. Пенчфінчес попливла на схід, за течією. Попри спокій, вона відчула, як її сповнює радісне очікування. В неї не було ніяких планів чи зобов'язань. Вона раптом подумала, що ж їй тепер робити. Течія віднесла її до острова Страк, де смола з іржею зустрічалася клекітним потоком і перетворювалася на велику смолу. Панчфінчіс знала, що підводну частину парламентського острова патрулюють вартові водяники, тож трималася на відстань. Вона різко звернула на північний захід і попливла проти течії іржі. Течія там була сильнішою, ніж у смолі, і холоднішою. Якусь мить вона насолоджувалася свіжістю а потім натрапила на стік брудної води. Вона знала, що то були викиди з борсукової драговини, і швидко посунула крізь грязюку. Її ундина-фамільяр притиснута до шкіри, коли-неколи починала тремтіти з наближенням до певних точок у воді. І Пенч-Фінчас змінювала напрямок та шукала інший маршрут у нечистій річці, вздовж кварталу штукарів. Вона зробила неглибокий вдих огидної рідини, Неначе таким способом могла уникнути викидів. Зрештою, вода почала розріджуватися. Десь на півтора кілометра вгору за течією від злиття двох річок Яржа раптом почистішала. Пенчфінчес тихо втішалася. Вона стала відчувати, як повз неї пропливають інші водяники. Пливла низько, ден де-неде натрапляючи на легкий потік із тунелів, що вели до будинку якогось заможного водяника. То були зовсім не ті недолугі халупки смоли, Лічфорда і Великого кільця, там, за багато десятиліть до того, збудували обсмолені споруди, що вже розвалювалися просто в річку. Відразу було видно, що їх зводили люди. То були нетрі водяників. А ось тут холодна, чиста вода, котра стікала з гір, могла привести до добротного тунелю під поверхнею, що пролягав до прибережного будинку з білого мармуру. Фасад, мабуть, ретельно дібрано, аби він не вирізнявся на тлі людських помешкань з обох боків. Однак всередині то мав би бути дім водяників, де порожні дверні прорізи поєднують велетенські кімнати під водою і над водою, а також канали-коридори, стічна система, щоб вода оновлювалася щодня. Пенчфінчес не висувалася, пливучий повз водяників-багатіїв. Щоб більш вона віддалялася від центру міста, то щасливішою, спокійнішою ставала. Її неймовірно тішила втеча. Вона розпростерла руки і подумки подала сигнал своїй ундині, і та відірвалася від неї, прослизнувши крізь тонку бавовну сорочки назовні. Провівши кілька днів на повітрі, в, каналізацію відход... в каналізації відходах, стихійниця попливла крізь чистішу воду, насолоджуючись свободою. Рухлива цятка живої води в басейні річки. Пенчфінчес відчула, що Ундина попливла вперед і грайливо погналася за нею, вдавано схопивши її пальцями, що пройшли наскрізь. Ундина радісно затріпотіла. «Я подамся на північ», – вирішила Пенчфінчес. «Обмину гори. Можливо, пройду перед гір'ям бежика і, може, зачеплю червоокий чагарник. «Попливу до моря холодна клишня?» Щойно вона так раптово вирішила, Дерхан і всі інші відразу ж стали для неї минулим, частиною історії, до якої вже не повернутись, про яку, можливо, вона колись комусь розповість. Водяниця відкрила величезний рот, дозволяючи іржі литися крізь себе. Пенчфінчес пливла собі повз околиці, вгору проти течії, покидаючи місто. Розділ 49 Зі звалища в сірому меандрі розходилися чоловіки і жінки в засмальцьованих спецівках. Вони йшли пішки, їхали візками. По одному, в парах і тісними групками з чотирьох-п'яти осіб. Вони не поспішали, щоб не привертати зайвої уваги. Пішаниці несли мотки кабелю на плечах а ваші – той поміж собою. В екіпажах чоловіки й жінки сиділи, похитуючись на величезних закрутках обтріпаних дротів. Вони виходили в місто через нерівномірні проміжки часу, згідно з розкладом, який вирахувала Рада конструктів. За її обчисленнями, вони мали розходитись у випадковому порядку. Невеликий, запражений коником критий візок з чотирма людьми всередині пірнув у транспортний потік на міст Півнячий Гребінь і покривуляв угору до центру слинного вогнища. Їхали неспішно. Повернули на широкий, порослий, рядом бан'янів бульвар Святого Драгонне. Пасажири погойдувалися під тихий перестук коліс по дерев'яних плашках. Спадщина вельми ексцентричного мера Вальдемира, котрий не бажав терпіти какофонію грюкоту екіпажів на бруківці у себе під вікнами. Погонич зачекав вільної дороги для повороту. Потім звернув ліворуч і в невеликий дворик. Звідси бульвар не проглядався, але його звуки все ще юрмилися навколо них. Екіпаж пригальмував біля високої стіни з бронатно-червоної цегли, споза якої долунав тонкий аромат жимолості. На самому краю хвилювалися на вітрі гріденькі чубчики плюща й пасифлори. Там був сад монастиря ведних геганток який доглядали какти-дисиденти і люди-монахи цього квіткового бошка. Четверо людей вискочили з візка і узялися розвантажувати інструменти та в'язанки важкого кабелю. Перехожі проходили повз, кидали на них короткий погляд, тут таки забуваючи побачену картину. Один з чоловіків підняв кінець кабелю високо по стіну. Його колега взяв залізну скобу та киянку, і трьома швидкими ударами зафіксував кінець кабелю на стіні, приблизно за два метри над землею. Вони посунулися на захід і через кожні два-три метри вздовж стіни повторювали операцію. Їхні рухи не здавалися скрадливими чи злодійкуватими. Радше спокійними і діловитими. Гупання киянки було лише іще одним звуком у міському гамі. Чоловіки щезли за рогом скверу. Її попрямували на захід, тягнучи за собою величезні жмутки ізольованого провіддя. Інші двоє стояли і чекали біля зафіксованого кінця кабелю, мідні нутрощі якого розгорталися, як металеві палюстки Перша пара почала розмотувати кабель уздовж звивистої стіни, яка занурювалася в глиб слинного вогнища. Огинала глухі задвірки ресторанів, модних кремниць і тислярських майстерень та повзла далі до зони червоних ліхтарів і крука, метушливого ядра нового каробузона. Кабель кріпився до цегли й бетону, вигинався навколо плям і віспин у стіні, переплітався скрученими мотками ринв, стічних жолобів, газових труб та провідників та дротами таємного і давно забутого призначення. Тьмяний кабель був невидимий. Іще одне нервове волокно в Гангліях міста. Їм урешті довелося перетнути вулицю там, де вона плавно вигиналася на схід. Вони поклали кабель на землю і підійшли до жолоба, що з'єднував два тротуари. Раніше це була стічна канава для нечистот. Тепер поміж тротуарну плитку і до решітки в міській нутрощі збігала дощова вода. Чоловіки вклали кабель у жолоб, міцно закріпили. Кутко перейшли вулицю, Зрідка відступаючи на бік, коли транспорт перепиняв роботу. Та, на щастя, рух був не надто жвавий, і вони спокійно прокладали кабель далі. Поки що їхня поведінка не привертала до себе уваги. Вони тягли кабель уздовж стіни навпроти школи, з вікон якої долинала дидактична гавкотня. На зустріч трапилася інша група робітників. Ті з іншого боку вулиці ставили на місце розбитий плитняк. Вони підвели очі на новоприбулих, буркнули коротке «Здрастуйте» і повернулися до роботи. Наблизившись до району червоних ліхтарів, послідовники Ради конструктів, усе ще тягнучи свій важкий кабель, повернули до дворика. З трьох боків над ними вищилися стіни. П'ять чи більше поверхів брудної, земщілої цегли, подзьобаної за роки смогом і дощем. Вікна від верхівки до землі були розкидані нерівномірно. Немов їх випадково розхлюпали з даху. Звеніли крики і лайка, сміх і кухонний посуд. З вікна третього поверху на них позирало примиле дитя. Чоловіки нервово перезирнулися і просканували поглядом решту вікон. Окрім дитячого, інших облич не спостерігалося. Вони кинули на землю кільця кабелю. Один навіть глянув дитині у вічі, кліпнув бешкетно і усміхнувся. Інший припав на коліно і зазирнув крізь круглий кратчастий люк у мостовій. Знизу з імли його коротко окликнули. Біля металевої запони вигулькнула брудна рука. Перший чоловік смикнув товариша за ногу і прошипів до нього. «Вони тут! Це саме те місце!» Потім ухопився за кінець кабелю і спробував просунути його між ґраток каналізаційного люка. Кабель виявився занадто товстим. Чоловік лайнувся і покоперсав всю ящику з інструментами. Витяг слюсарну ножівку та, криблячись від виску металу, заходився пиляти дебелу решітку. «Хутко!» – долину знизу голос невідомого. «За нами щось йшло!» Покінчивши з решіткою, чоловік з силою пропхнув кабель у грачастий отвір. Його товариш ніякого спостерігав за дивною сценою, немов за якоюсь гротескною інверсією народження. Люди внизу вхопилися за кабель і потягли на себе в каналізаційну імлу. По венах міста розгорталися кілометри кручених дротів. Дитина з цікавістю спостерігала за чоловіками, які стояли, і обтирали руки об спецівки. Коли кабель туго натягнувся довкола рогу маленького провулочка, вони хутко шуснули від люка. Повернувши за ріг, один з монтажників глянув угору, підморгнув ще раз і пішов геть. На вулиці робітники мовчки розійшлися, кожен у своєму напрямку. Біля монастирської стіни двоє чоловіків підвели очі. Через вулицю над розкришеною покрівлею, вцяткованою вологою і сирістю бетонної будівлі з'явилося три особи. Вони також волочили з собою кабель, останній метрів 15 з більшого матка, який тепер зміївся позаду намічаючи їхню подорож дахами аж із східного крила слинного вогнища. Слід від кабелю звивався серед халупок, самовільно натиканих на дахах, і приєднувався до легіону труб, хаотично прокладених між голубниками. Він протискався між шпилів, ліпився до шиферу, немов гидкий паразит, в'юнився поміж вулиць сантиметрів 15 чи 20 над землею, уздовж невеличких містків, перекинутих через проміжки між хатками. ДНД проміжки були якихось два метри чи менше, і чоловіки просто перестрибували їх, натягуючи кабель. Той щезав на південному сході і різко пірнав униз, через мулистий дощоприймач до каналізації. Чоловіки підібралися до пожежної драбини і полізли в долину. Дотягли кабель до другого поверху. Звідти виднівся монастирський сад, де на них чекали двоє інших. «Готові!» Крикнув один із новоприбулих і махнув рукою в їхньому напрямку. Двоє біля стіни ствердно кивнули. Трійця на пожежній драбині завмерла і одночасно шпурнула лишок кабелю. Той сіпався в повітрі, як страховинний летючий змій, і гучно гляснув по руках чоловіка, який саме підбіг піймати. Він скрикнув, але втримав, підняв кінець високо над головою і якомога сильніше потягнув його на себе. Робітник підтягнув важкий дріт до стіни так, щоб припасувати кабель до вже причепленого на монастирській огорожі, а товариш тільки закріпив його дюбелями. Чорний кабель перетинав вулицю над головами перехожих, опускаючись під гострим кутом. Тріця на залізній драбині перехилилася, спостерігаючи за хапкою роботою колег. Унизу один із чоловіків заходився сукати два матки дроту, з'єднуючої провідники – аж доки голі кінці проводу не зімкнулися в один неоковирний вузлик. Монтажник відкрив ящик з інструментами і видобув два слоїчки. Струснув ними. Відіткнув на одному затичку і розбризкав декілька крапель по густосплетеному провіддю. Дроти увібрали в яску рідину, що скріплювала з'єднання. Повторив процедуру з другим слоїком. Там, де злилися дві рідини, виникла виразна хімічна реакція. Чоловік відступив на крок і, простягнувши руку, продовжив накрапувати речовину та заплющив очі. Від нагрітого металу пішов їдкий дим. Хімікати змішалися і спалахнули, плюючись отруйними випарами. Виділилося достатньо тепла, щоб сплавити жили докупи. Коли метал охолов, двоє чоловіків взялися за фінальний етап роботи. Обмотали сплавлені дроти стрічками мішковини. Відкрили банку бітумної фарби, жирно намастили з'єднання, ізолюючи таким чином голий метал. Робітники на пожежній драбині були вдоволені. Вони повернулися на дах, звідки незабаром зникли, і розчинилися в місті швидко та безслідно, як димок під вітром. Повсюди на лінії між сірим меандром і круком проводилися подібні операції. У каналізаціях скрадливі фігури чоловіків і жінок пробиралися крізь дзюркіт і шепіт вогких підземних тунелів. За можливості, провідниками таких груп ставали знавці цих підземель – сантехніки, інженери, крадії. Озброївшись картами, пістолями і суворими вказівками, десяток чи більше послідовників з кабелями на плечах турували намічений шлях. Коли закінчувалася одна в'язка дротів, вони розмотували іншу. Бували небезпечні затримки, коли групи губилися і ненароком потрапляли в зони смертельного ризику, де гніздилися гулі і всіляке бандюще. Однак, вчасно спохватившись, поверталися назад на стишені оклики своїх товаришів. Коли вони кінець кінцем знаходили решту команди на якомусь тунельному перехресті, то негайно з'єднували два кінці кабелю, зварювали їх до купи хемікатами, паяльником чи травматоргічними заклинаннями. Після того кабель кріпили до скупчення труп артерій, які тягнулися в усі боки каналізації. Робота була зроблена, і компанія розпорошувалася. Кожен у свій бік. Доволі часто кабель міг стриміти з-під землі десь у тихій місцині з глухими завулками чи великими пасмами з'єднаних між собою дехів. А звідти його забирали наземні монтажники. Вони тягли його повз зарості осоки за складськими переміщеннями, по відсирілій цеглі сходів, по кривлях, уздовж хаотичних вулиць, де їхня діяльність була невидима у своїй рутинності. Бригада зустрічалася з бригадою, кабелі зварювали докупи. Чоловіки і жінки розходилися у своїх справах. Розрахувавши ймовірність того, що деякі команди, особливо підземні, можуть загубитися і не знайти місця зустрічі, Рада конструктів розмістила по всьому маршруту запасні бригади. Ті стояли коло будівельних об'єктів і каналів. Їхня ноша зміїлася позаду. І чекали на інформацію, що десь не з'єднали кабель. Але робота йшла без запинки. Були незначні проблеми, втрачений час і короткі сплески паніки. Але жодна з команд не загубилася і не пропустила зустріч. Запасні робітники не знадобилися. Через усе місто пролягала велетенська звивиста мережа. Її матово-чорна гумова шкура зміїлася під фекальною каламуттю, через мох і трухляві газети. Крізь невисокий підлісок і всипані цигельною крихтою латки трави. Перерізали манівці вуличних котів і вуличних дітлахів. Прокладала жолоби в шкірі будівель, вкритих зернистими грудками вологого цигельного пилу. Кабель невблаганно, немов рибина на нерест, рухався до мети, час від часу вихиляючись, відхиляючись від курсу, по розпеченому місту до велетенського вищореного моноліту в центрі нового корбузон. На заході сонце поволі ховалося за передгір'я, від чого ті миготіли зловісно величавим світлом. Та й вони не могли зрівнятися з хаотичною пишнотою вокзалу на вулиці Вітчею. На його широченій, ніздрюватій спині миготіли вогники, і він, немов підношення, приймав у своє черво мерехтливі потяги. Штир простромлював хмари наготованим списом. Однак він тьмянів поряд з вокзалом. Маленьке бетонне доповнення до сумнозвісної величі будівлі, що із ситим задоволенням похитувалося на хвилях міста море. Кабель невпинно зміївся. Піднімався ввись, і повз-під шкірою нового кробузона. Західний бік вокзалу на вулиці Вітчою позирав на плазу Більсанту. Та була людна і красива. Навколо зеленого скверика в її центрі беззупинно циркулювали валки візків і пішоходів. Серед цієї соковитої зелені чулися хребкі перегукування і пронизливі зазивання магів, штукарів і хазяїв-рундуків. Безжурні містяни легковажили монументальне громаддя, що заполонило півнеба. Лише бувало з якоюсь лінивою втіхою звертали увагу на його фасад, коли той повністю заливали призахідні сонячні промені, Його строката архітектурна мозаїка палахкотіла, мов калейдоскоп. Ліпнина та фарбоване дерево мерехтіли рожевим, цегла криваво-червоним, залізні балки набували глянцуватого блиску. Вулиця Більсантум пірнала у височенну арку, що з'єднувала головну будівлю вокзалу зі Штерем. Вокзал не стояв самотиною. Його краї, хребти низьких башточок з могутньої спини, розповзались геть у місто, зростаючись із дахами звичайних будинків. Бетонні плити ставали раптом сірими стінами каналів. Там, де п'ять залізничних ліній мчали під величними склепіннями і над дахами, вокзальна цегла підтримувала і огортала їх, торуючи шлях понад вулицями. Архітектура повільно переливалася через вінця. Сама вулиця Вітчаю була довгим, вузьким пасажем, що перпендикулярно відходив від вулиці Бельсантум і зміївся на схід у напрямку Гідда. Ніхто не знав, чому вона колись мала стільки ваги, що на її честь назвали вокзал. Вулиця була брукована. Від будинків не віяло за непадом, однак і хорошим ремонтом теж. Певно, раніше вона слугувала північною межею вокзалу, доки той повністю її не поглинув. Чималі яруси і зали двірця розповзалися далі і спритно захоплювали маленьку вуличку. Вони поширювалися, мов пліснява, вростаючи в лінію дахів, до невпізнаваності змінивши рядочок будинків з північного боку вулиці Більсантом. Деякі частини міської артерії лежали просто неба, інші ховалися під цегляними склепіннями, оздобленими горгульями і градками з дерева та заліза. Там, у тіні вокзального черева, вулиця відчаю завше підсвічувалася газовими ліхтарями вона була все ще заселена. Щодня під цим темним архітектурним небом прокидалися сім'ї йшли з вивистим путівцем на роботу. Тупотіли з тінь в тінь. Згори часто долинав важкий тупіт чобіт. Фасад вокзалу і більша частина керівлі перебували під наглядом приватної охорони, іноземних солдатів і вартових. Хто в уніформі, хто в маскуванні патрулювали фасад і горбистий ландшафт зі сланцю і глини, захищаючи банки і крамниці, посольства і урядові кабінети, що займали численні яруси і поверхи двірця. Вони, немов дослідники, крокували звичними вивіреними маршрутами поміж шпилів. Бігли чавунними гвинтовими сходами, повз мансардні вікна і плескаті тераси на покрівлях. По нижніх виступах вокзального даху і звідти обзирали площу внизу, таємні закамарки і усе велетенське місто. Однак далі на схід, ближче до хвоста вокзальної будівлі, помереженої сотнями чорних ходів і дрібних прибудов, Охорона ставала дедалі недбаліша і менш строга. Тут височенне громаддя споруди було темніше. Коли сідало сонце, вокзал кидав креслату тінь на широченні простори Крука. Удалені від основного масиву між вокзалами на вулиці Вітчаю і Гід проходила крізь плутанину адміністративних будівель, давним-давно попсованих дрібною пожежею, права лінія. Самі споруди не постраждали від вогню, однак фірма, що займала їх, збанкрутувала. З тих пір кімнати стояли пусткою, і тільки без хатків не турбував чіпкий запах вуглецю, що встиг уїстися в стіни за десятки років. Після двох злишком годин нестерпної повільної ходи, Айзек з Ягареком врешті опинилися в цій обгорілій шкаралупі будівлі і удячно впали на перепочинок. Вони вклали Андрея, зв'язали руки-ноги і запхали до рота кляп, поки той не прокинувся. Потім з'їли свою нехитру поживу і мовчки сиділи та чекали. Небо було світле, але їхній прихисток ховався в тіні вокзалу. За годину впадуть сутінки, а за ними й ніч. Вони стиха гомоніли між собою. Андрей прокинувся і знову почав пхикати, обводячи кімнату жалібним поглядом, і молячи про свободу. Та Айзек лише глянув на нього втомленими очима. Осьомій від розбухлих от спеки дверей долинуло шарудіння. Відразу щутне на тлі вуличного шуму крука. Айзек вхопився за керменівку. І на мигах велів Ягарику мовчати. Це прийшла Дерхан. Змучена і дуже брудна. Обличчя в пелюзі і кіптяві. Затримавши подих, вона пройшла кімнату і зачинила за собою двері. А потім важко сперлася на них та зі склипом видихнула. Підійшла ближче. Потисла руку Айзекові, Ягарикові. Стиха привіталася. «Підозрою за цим місцем хтось наглядає», – стривожено промовила Дерхан. «Стоїть під тентом тютюнової крамниці. На ньому зелений плащ. Обличчя не розгледіла. Айзек з Ягариком напружилися. Гаруда ковзнув до вікна і припав зірким пташиним оком до дірки в рамі. Мовчки просканував протилежну вулицю. «Там нікого немає», – промовив він спокійно. Дерхан підійшла ближче і зазирнула в отвір. «Може, він просто там стояв», – сказала вона. «Та трема поверхами вище мені було би спокійніше, якщо раптом почуємо, що хтось зайшов». Іти стало набагато легше. Тепер Айзек міг вести заплаканого Андрія на мушці і не боятися, що їх помітять. Вони ступали вгору сходами і на чорній обвугленій поверхні лишалися їхні сліди. На горішньому поверсі у вікнах не було ні скла, ні дерева і звідти добре проглядалися вузькі смужки шиферу вокзального моноліту. Вони чекали, а небо тим часом наливалося чорним. У підсліпуватому жовтому бликанні ліхтарів Ягарик зіскочив з вікна і легенько приземлився на порослу мохом стіну. Пройшов пів метра до гребеня дахів, що приєднували жменьку будівель до правої лінії та вокзалу на вулиці вічаю. Двірець вищився на заході, посяткований де не де ляпками світла, немов земне сузір'я. Ягарик мрів десь на тлі небосхилу, обзирав панораму скоменів і похилого шиферу. За ним ніхто не стежив. Він повернувся в бік вікна і махнув іншим, щоб ішли за ним. Андрей був старий і незграбний. Йому було складно ходити всіма вузькими містками, по яких вони його тягали. Він не міг, де потрібно, перескакувати півтораметрові проміжки між будинками. Айзек з Дерхан допомагали. Один легенько, проте наполегливо притримував за руку, доки інший направляв дуло кременівки в голову старого. Вони розв'язали бранцеві руки й ноги, аби той міг іти і лізти, та кляп залишили, щоб заглушити схлипування й плач. Андрей спотикався розгублений і жалюгідний, немов душа на шляху в пекло, що з кожним нестерпним кроком наближалася до неминучого кінця. Четвірка рухалася уздовж дахів навпроти правої лінії. Повз них в обидва боки пролітали потяги ревучи й бухикаючи в скупому світлі попелястим димом. Люди повільно простували вперед до вокзалу. Скоро місцевість почала змінюватися. Пологий шифер поступився на рослому громаддю будіви. Довелося попрацювати руками, бігти крихітними бетонними путівцями між будинками, лізти навкарачки вкарачки крізь величезні пробоїни та дертися по драбинах між присадкуватих башт. Цегла гуділа від роботи, схованих усередині споруд механізмів. Дах вокзалу тепер був не попереду, а вгорі. Четвірка проминула якусь туманну вежу, де закінчувалися терасові вулиці і починалося підніжжя вокзалу. Вони старалися не лазити, а огинати цегляні виступи, схожі на настовбурчені зуби, і пробиратися випадковими проходами. Айзек нервував, гарячково озирався. За низькою лінією дахів і коменів праворуч від них не було видно тротуару внизу. «Дуже обережно і тихо!» – прошепотів він. «Можуть трапитися вартові!» З північного сходу до них наближався плавкий вигін вулиці на тлі креслатого силуету вокзалу. Айзек тицнув рукою в темряву. «Он вона!» – прошепотів. «Вулиця відчаю!» Він обвів рукою її довжину. Трохи віддалік вулицю перетинала цефалічна дорога, по якій вони прийшли. — Перехрестя! — прошепотів Айзек. — Там зустрічаємося. — Ягу, сходиш глянути? Гаруда побіг до зворотнього боку високої будівлі, за декілька метрів від них. Побитий іржею водостічний жолоб майже прямовисною драбиною спускався до землі. Айзек і здерхан повільно посунулися вперед м'яко підштовхуючи Андрія пістолями. Підійшовши до перетину двох вулиць, вони важко опустилися на дах і стали чекати. Айзек глянув на небо, де лише високе хмаровиння могло піймати проміння сонця. Він опустив очі на Андрія і зустрів благальний погляд, що спотворив риси старого чоловіка. Місто довкола повнилося нічними звуками. – Жахіття ще не почалися, – пробурмотів Айзек. Він поглянув на дерхан і простягнув руку, наче перевіряв, чи йде дощ. Нічого не відчуваю. Певно, ще не вилетіли. Може, рани зализують, промовила та безрадісно. Може, взагалі не прилетять, і все це очі на мить затрималися на Андрій. Намарне. Прилетять, сказав Айзек. Обіцяю. Він не хотів думати, що щось може піти не так. Не хотів навіть припускати. Якусь мить помовчали. Айзек і Здархан одночасно піймали себе на тому, що обидва спостерігають за Андреєм. Той повільно дихав. Очі бігали туди й сюди. Страх перетворився на паралізуюче тло. «Можна було б витягнути кляп», – подумав Айзек. «І він не кричатиме, але почне говорити». Кляп лишився на місці. Поряд почулося шкработіння. Айзек і Дерхан спокійно підняли пістолі. З-за стіни вигулькнула перната голова ягарика, і вони опустили зброю. Гаруда підтягнувся, тримаючись руками затріснутий виступ даху. На плечі висів дебелий моток кабеля. Він підходив до них хитаючись, і Айзек встав підтримати Гаруду, щоб той не впав. «Є?» – зашипів чоловік. Нас чекають. Вони почали сердитися, промовив ягарик. Вилізли з каналізації ще годину чи більше тому. Боялися, що нас зловили чи повбивали. Це останній відрізок дроту. Він кинув моток собі під ноги. Кабель виявився тоншим від більшості інших секцій та покритий тонким шаром гуми. На підлозі тугими спіралями його скрутилося метрів за двадцять. Айзек став навколішки, щоб роздивитися ближче. Дерхан, не відводячи дуло пістоля від зіщуленого Андрея, прискалила око. «Під – Під'єднаний? – запитала. – Працює? – Не знаю, – видихнув Айзек. – І не дізнаюся, доки не з'єднаю ланцюг. Він підняв кабель і кинув собі на плечі. – Не такий довгий, як я сподівався, – продовжив Айзек. – Так до центру вокзалу ми геть не наблизимося. – Чоловік озирнувся довкола і стис губи. «Це неважливо», – подумав він. «Вокзал – просто привід бути подалі від звалища і ради. Поки тебе не зрадили». Однак Айзек піймав себе на думці, що все ж хотів би розміститися в самому серці будівлі. Так, ніби в її цегляних стінах ховалася якась непереборна сила. Він показав рукою вдалину на південний схід. Наряд крутих і майже горизонтальних дашків. Вони розляглися немов велетенські шиферні сходи, над якими нависала пласка бетонна стіна. Невисокі пагорбки дашків закінчувалися десь за 12 метрів над Айзеком і його супутниками. Тож він сподівався, що там, далі, вони утворюють рівну платформу. Велетенська бетонна г-подібна стіна здіймалася майже на 20 метрів обгороджуючи уявлювану платформу з двох боків. «Нам треба он туди», – промовив Айзек.